Ребека Ярос. Четверте крило. Розділ 37 Але третій брат, який вилів небу віддати його величезну силу, нарешті розправився із заздрісним братом великою та страшною ціною. Походження зі збірки казок пустощів. Я розгорнулася в сідлі і побачила Венітельку. Від куточків її червоних очей тяглися Юкі Вен. Це вона вбила Солейн, а зараз вона стромила меч між лусочок Тирна прямо за його крилами. Ззаду тебе на спині Венітелька, крикнула я дракону, коли та метнула мені в голову огняну кулю. Він пройшов так близько, що мазнув по щоці жару. Тейрн зробив бочку, кинувшись з висоти з такою запаморочливою швидкістю, що мене відкинуло в сідлі назад, і все ж Венітелька втрималася, схопившись за рукояткою дракона, що засів у тілі. Варто Тейрну було вирівнятися, як вона дивилася на мене так, наче я її наступне блюдо, і рушила до мене з рішучістю в очах і зазубреними кінжалами з великими наконечниками в кулаках. «Ще троє в без вершників на хвості!» – крикнув терн. «Прокляття! Я щось упускала!» Воно дражнило мене за дві рок розума немов відповідь на контроль, до якого я готувалася. «Ти не замала для вершників на драконах?» – прошепотіла винителька. «Достатньо, щоб убити тебе!» «На терном кінець, якщо я нічого не придумаю!» «Тримайся рівно!» – виліла я терно, розтибаючи ремні. «Не смій завишати сідло!» – заревів він. «Я не дам їй убити тебе!» – я схопилася на ноги і оголила два кенжали Ксадена. Кожен виклик, кожна перешкода, кожну годину зімоджен у тренажерному залі щоразу, коли Ксаден тягнув мене на мати, мало щось коштувати, правильно? Це просто виклик проти не такої вже вигаданої темної чарівниці на парапеті. Причому парапеті, що летить і рухається. «Повернись у сідло!» – наказав Терн. – Тобі її не струсити, вона знову тебе вдарить, я мушу її вбити. Я відштовхнула страх, тут йому було не місце. Умираючому світлі сонця в моторошному відблиску палаючого міста під нами я хилилася від першого випаду, потім другого, близько припала і викинула вперед передпліччя, щоб закритися від удару зверху вниз, зупинивши метал, що прагнув мені в обличчя. Від сили удару щось хруснуло, я знала, що то моя кістка на мить мене паралізував біль і кенджал вилетів з руки. Залишився лише один, з серцем, що билося, я зачепилася ногою об один із шипів терна і похитнулася. Я не могла навіть притиснутися до себе поранену пульсуючу руку, поки вона відступала все ближче з кожним випадом і замахом зелених кенджалів. Вона ніби точно знала, що я зроблю раніше за мене саму. Відповідала на все до єдиної моєї атаки ще швидше, Іначе підлаштовувалася під мій стиль після якихось секунд в бою. Вона була неприродно швидкою. Я ніколи не бачила такими швидкими Ксадена чи моджен. Я змогла парирувати ятаки, але не змогла вийти з оборони. Адже вона була навіть не в обладунках, а тільки в балахоні, що розвіювався і все ж. У боці спалахнула біль, спекотний і різкий. І я здивовано відхитнулася, побачивши один із клинків під краєм обладунку з драконячої луски. Терн заревів, а Андарна заверіщала. «Вайлет!» – закричав ксаден. «Вона надто швидка!» Судячи з місця рани, кенджал не зачепив моє життєво важливе. І я поборола нудоту присмаком заліза в роті, щоб міцніше перехопити єдиний клинок, що залишився, і висмикнути ворожий з тіла. Але щось було негаразд. Рана почала горіти. І тут же довелося боротися за рівновагу, коли по моїх венах побігла кислота. Кінчик ножа, що випав із рук, був уже не зелений. Яка незнайома сила! Не дивно, що нас покликали сюди. Ти можеш підкорювати собі все небо, а напевно навіть не знаєш, що з нею робити. Так? Вершники ніколи не знають. Я розірву тебе і подивлюся, звідки беруться всі дивовижні блискавки. Вона змахнула другим кинджалом, і я зрозуміла, що вона зі мною грає. А може це зробить він? Ти пошкодуєш, що я тебе не вбила, коли я віддам тебе мудрецю. У неї є вчитель, вона довбана учениця, як я. Але смертельно випереджає мене в усьому. Я на силу встигла стежити, в якій руці в неї кінжал. В моїй ж руці ніби наростало власне серцебиття. а весь бік наче кричав. «Порівняємо сили!» – наказав Садин. Він розділив мою енергію і в скелі ріворуч до нас помчали тіні, огорнувши світ навколо мене і венетельку непроглядною темрявою. У мене була сила світла. Тепер отримала перевагу, бо знала силу Терна, як свої п'ять пальці. Відскочивши праворуч, де відчула пагорб його плеча, я зайняла бойову стійку, перехопила кенджал здоровою рукою і дала своїй силі вибухнути в темряві, осяявши небо на одну тріскучу дорогоцінну секунду. Ванітелька забарилася, тепер вона стояла спиною до мене. Я занурила кенджал із рунами між її хребцями, так як і показував усі ці місяці ксаден, і висмикнула, щоб не втратити. Вона з полярно-сірим обличчям, потім зірвалася з спини Терна. Я похитнулася, кислота горіла в венах все сильніше, зліше випалюючи мене всередині. Вона мертва, змогла сказати я, кидаючи слова Терну, Ксадену, Андарні, Згейль, всім, хто чує. Тіні зникли, пропускаючи, гаснучи світло сутінків, і я побрила до сідла, затискаючи бік, щоб зупинити кровотечу з рани. Ти поранена, сказав Терн. «Я в порядку», – збрехала я, дивлячись широкими очима на темну чорну кров, що струмініє крізь пальці. «Погано. Дуже погано. Я б не витримала нової рукопашки. Більше не з такою раною. Незабаром мені не вистачить сили і для магії. Енергія покидала мене разом із кров'ю. Я прибрала кенджал. Тепер моя головна зброя – розум. Зробивши глибокий вдих, я на силу втихомирила серце і замислилась. «Вони нападають». Сказав Терн, і я відвела погляд від рани, щоб побачити, як три віверни, перекидаючись, врізалися в землю. Віверни без вершників, створені вейнітелями. І всі вмирали, бо я вбила вейнітельку. Це й намагався сказати Ліам, коли вмирає дракон, вмирає його вершник. Але й виявляється, коли вмирає винитель, вмирає і створені ним вірні всі. Тож ми можемо врятувати всіх на полі бою. В ордії, від якої відбивався ксаден, було двоє вершників. «Б'ємо по вершниках», – прошепотіла я. «Так», – погодився Терн, розуміючи мої логіки. «Чудова ідея! Готовий поставити на неї своє життя? Якщо помиляюся, нам обом кінець і Ксадену, і Згейль. Я ставлю своє життя за тебе так само, як і першого дня», – сказав він. Заклавши віраж назад у долину, поки за нами поспішили інші дракони з вершниками, напевно, підпорядковуючись наказу Терна. Попереду у нас був тільки Гарік і його бурий жалоб, що низько швидко прямував до Ксадена Троє винітелів мертві, але один. Я жахом спостерігала, як стемрям вийшов винітель з палицею з ростом з нього самого, прикувши вбивчий погляд до ксадена. «Зліва!» – закричала я йому. Згайль розвернулася і палахнула винітеля вогнем, але він навіть з кроку не збився. Гарик вигнувся зі свого місця і кинув кенджал, але раніше, ніж той потрапив у постать в балахоні. Та вдарила палицею об землю і зникла, як її не було. Він перемістився, але куди? Якого хріна Закричала я в повітрі. Генерал іншого генерала бачить здалеку, і це їхній лідер, сказав Терн. Мудрець? Я більше не можу їх стримувати. закричав ксаден. Його руки тремтіли так, ніби все його тіло тріщало по швам, а ми мчали до гирла долини. Новий план, оголосила я йому, поки Терн вичавлював всю швидкість. Забере тіні. Що? Він уже здався. Я бачила це по його тінням, що прогинаються, бачила вітер, бачила віверни, що відчайдушно рвуться. Через них. Скільки страждань! Мене пронизав білю горлі андарни. Я розгорнула голову до торгового посту і помітила золотий відблиск. У мене завмерло серце. Ні, тут надто небезпечно. Я потрібна вам. крикнула вона. Прошу, ховайся, хоч хтось має вижити, благала я, коли Терн пролітав повз Ксадена і Гель. Ксаден, прибери тіні, це єдиний спосіб. Терн, закричав з Гаель з таким страхом, якого я ще ніколи від неї не чула. «Не проси мене про це!» – тремтів навіть голос Ксадена. «Тіні зникнуть, хоче він того чи ні. Ще трохи, і він просто вигорить. Якщо ви мені правда довіряєте, Ксадене, я прошу повірити й тепер». Я повторила його слова, намагаючись вдихнути, моргаючи через опалюючий у боці. «Він вигорить, якщо мене не послухає. Прокляття!» Стіна тіней звалилася, і віверни помчали на нас із жахливою швидкістю. Якщо в мене не вийде, ніхто не виживе. Їх було надто багато. «Знайди насильнішого вершника, Терн. Це шанс, наш єдиний шанс. Ми були за хвилину від зіткнення. Коли я позбавлю вершника, залишиться тільки один – Ксаден. Просто убий його, і інші вершники рухнуть. Я йду». Але я там була першою, Терн швидше з Гель. Ти врятував нас уже тим, що утримував їх так довго. Не встиг він відповісти, як я поставила щит і відгородилася, щоб зосередитися. Голова Терна крутилася праворуч і ліворуч, погляд шукав ціль, і я зруйнувала останні стіни своєї блідотеки, твердо впираючись однією ногою в мармурову підлогу. Ось, сказав Терн, дивлячись праворуч. Ось він. Наприкінці літучої орди ширяв венітель, червоні вени смугували його візки і збігали по щокам. Впевнений, запитала я. Так. З орди Виверн вирвався струмінь з синього полум'я, і я не встигла навіть відхнути, як від краю долини піднялася стіна тіней, загасивши його. Сила заповнювала мої кістки, моя суть вібрувала від кількості енергії, яку я намагалася втримати. «Тільки обіцяй, що твій план – це не перескочити на спину», – спитав Терн, коли в мене перехопив подих. «Всього кілька секунд, і ми на місці». «Мені не доведеться», – відповіла я. Ти чув, що сказала нітелька? я можу підкорити всю силу неба, але для цього мені знадобиться вся твоя беззалишку. Я вивільнила свою печатку і вдарила, промахнувшись повз віверно, а потім промахнувшись іще, і ще. Вони майже налетіли на нас, але я все била і била, вже впираючи свої межі, як і ксаден, який гасив сильне полум'я раніше, ніж воно встигало спалити мене живцем. Я не вміла тілитися, я не готова. Може, після року, другого, практики, але не зараз. «Треба ще терн!» «Ти вигориш, срібляста, Проривів він, ухиляючись від струменя, який пропускав Ксаден. «Ти вже йдеш за межею!» Я знову підняла тремтячі руки. «Це єдиний спосіб їх рятувати. Я не можу врятувати Згаель. Головне – вижити тобі терн, навіть якщо я не виживу. Я не дивитимуся, як гине ще один вершик, не знаючи своїх меж. Ще один постріл може бути моїм останнім. Я відчуваю, як згасають мої сили». «Я чудово знаю, на що здатна», – Пообіцяла я, коли моє тіло знову наповнювало енергією і моє серце тьохнуло, намагаючись знайти потрібний ритм. «Гаряче. Мені дуже гаряче, здається, я ось-ось спалахну сама. Занадто багато сил». «Я не наолін. «Страх погрожував поглинути мене, поки телим чам на нас. Так близько, що я бачила його оскал. Але не мій страх, а терна». «Дозволь допомогти», – крикнула Андарна, і серце занурило хоча і трещало від енергії, що біжить по венам. Я не встила подивитися, де вона, тільки сподівалася, що все ще форпості. Тільки не більше, ніж потрібно, сказала я їй. Я насильно проковтнула, стискаючи здоровою рукою закривавлений кинджал, поки ми мчали прямо на стіну виверн. Я торкнулася і золотої сили, і вона розлилася по мені, прорвалася через мене, зупиняючи навколо час. Тен розкинув крила, зінявшись перед вивернами. Що просувалися дюйм за дорогоцінним дюймом, пробираючись через магію Андарни своєї міцю. Я повинна була хотіти вбити цього Венітеля, і допоможіть мені боги, я хотіла. Зараз я підняла руки до Венітеля і наказала блискавку розірвати небо, і вона підкорилася, Гілкуючись на всі боки, але мені вистачало й одного сріблясто синього зигзагу. Я зосередилася на найближчому до Войнітеля і опустила його повільним поривом. Руки вібрували, і я відчувала, як сила терна штовхає мене за мої межі, коли схопила гілку, що падає, і з останніх сил навела на Войнітеля. Ще терн. Він заревів, і через мене пройшла сама блискавка, обворюючи легені на тлі. Слабкої сили Андарни. Мені не треба було бути з нею, щоб відчувати її виснаження і безсилля. Але я зачерпнула трохи лише те, що було необхідно. Сьогодні Андарна виживе, хай навіть вона одна. У мене була лише пара миттєвостей, інакше стільки сили пропало б наскрізь. За уявним бар'єром, закричав Ксаден, його білий страх сильніший, ніж я могла витримати. Але в мене не було часу для нього, не було часу гадати, що буде, якщо нічого не вийде. Тому що зараз я зосередилася на помсті з таким холодом у душі, що пишалася б і моя мама. Нарешті поставивши блискавку на місці, відчуваючи як шипить шкіра, я вивільнувала пружинну часу і розпрямилася, щоб на власні очі побачити, як вона вдарила точно і вбила Венетеля першим вже торканням. Мов час ще не прийшов рух, його тіло повільно повалилося зі спини Віверни. На моєму наступному вдиху більше половина чудовисть упало з неба, наче я потрапила в них, а рана в боці, ніби дочекавшись, коли я зроблю свою справу, розгорілася, погрожуючи спалити мене заново. Зліва! – заривів Терн, метнувшись до віверні та її вершників, що полетіли на нас з ненавистю в очах. З'явилася тіньова мотузка, спіймавши винітеля за шию, Терн пішов від удару вліво і я на силу втрималася в сідлі. Ксаден стяг вершника зі спини чудовиська вниз, прямо на килимок у своїй витягнутій руці. Прокляття іноді забувай, як він чудово смертоносний. Знаючи, що тепер усі виживуть, я віддалася гравітації та зісковзнула зі спини Терн. Вайлет. Почула я в падінні крик садена.